Реклама 279 44 13 В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Запрошую на радіовиставу по ревізії Марка Кропивницького, корифея українського театрального мистецтва другої половини 19 століття, в особі якого органічно поєдналися геніальний актор, талановитий режисер і яскравий драматург. Драматургія Марка Кропивницького генетично пов'язана з українським фольклором. Створені ним сюжети і сценічні образи, здається, продиктовані тогочасним народним життям. Одноактна п'єса "Ітюд по ревізії" не є винятком. У ній Кропивницький сатирично зобразив картину сільського безладу, викриваючи численні соціальні проблеми українського суспільства. Дія відбувається на Україні. У 80-х роках 19 століття у волосному правлінні середина великої хати. Праворуч стіл старшини, покритий зеленим сукном. На столі чорнильниця, гусіче перо, папери, пакет, запечатаний двома печатями. Ліворуч менший стіл волосного писаря. На цьому столі великі книги, рахівниця, папки, чорнильниця. На стіні Висить портрет царя Олександра III, засичений мухами. Одривний календар. Поруч з дверима шафа з паперами. Ранок. У хаті сторож. Він сидить за столом писаря, палить люльку і роздивляється рахімницю. як той писар може викласти усяке діло на оцій видумці?» «Я вже скільки разів придивлявся, та ніяк нічого не второпаю!» «Оце, каже, сімдесят копійок, а оце руб десять, а оце дев'ятдесять п'ять!» І наговори, наговори такого грошей, Що й в тиждень, здається, не перелічив би. Отже він цок-цок, цок сюди, цок-туди, цок. І носа не вспієш висякати, як він вже і полічив. Що-то воно подумаєш, наука. До всякого діла добирає способу. Його, мабуть, вчено десь не близько. Він каже, що він десь аж з-під Чигирина. Ну, а я так думаю, що він і за Чигирином бував. Та тож голова така, що і хто його зна, де вже є розумніша. Кого не спитай, увесь мир каже, що з такою головою можна й до станового доступити. Ну, а я так думаю, що він і перед справником не здрігне. Тож як почне розказу, де він тільки не бував, і чого він не видав, так тільки рота роз'явиш. А Гличанина він тобі бачив, а у Києві був аж двічі. І за морем океаном, де живуть песи-головці, і туди його носило. Бував і в тих землях, де свині більше від нашого вола. Звісно, як чоловік бувалий розкаже тобі, то так увесь світ і побачиш перед очима, як на долоні. Он, як я, так далі Єлисавету не бував, так мені здавалось, що за Єлисаветом вже недалеко кінець світу. А ну, чи ви ж Скільки мені залишилось день до года? А скільки ж году день? Чи буде з 200, чи, мабуть, ні? Ну, оце нехай буде від водохреща до пущення. А це від пущення до великодня. А оце до зелених свят. А оце до покрови. Так що, а все ж таки, воно нічого не показує. Ні, мабуть, коли не пі, то не микайся, Євризи, підмести ще хату або що. Та й нудна оця робота – сидіти в розправі цілісінький рік. Чи загляне хто-небудь сьогодні в розправу? Чи в ти якийсь чоловік Приніс бумагу від посередника чи що? Ждав-ждав розписки Та з тим і поїхав Іди, каже, пошукай писаря Або сам розпишись Хе -хе -хе. Добре тобі казати, розпишись Ось здається, і невелика штука повести пером по бомазі. Одначе, хоч ти мені пальці повідробуй, не напишу. Вже я скільки разів націлявся написати. Украду це шматок паперу, та й почну виводити пером по бомазі. Здається так, як і писать. І перо умочу в чорнило, і налагодюсь якраз так. Чирк, черк. а воно чорк батька зна що виходить. Входить старшина. Щоб через півгодини коні були перед порогом. Чуєш? Щоб мені по щучу велінню. Мені треба небезпечно сьогодні їхати по ревізії, Чубаївку та Василівку. Та коня ж у степу на паші. Ну так що? Та це за ними бігти. А ти як думав? Що це ти? Первина чи як? Та воно. Знов начадив махрою. Ш -ш -ш -ш. Ось скільки разів казав тобі, щоб не смів курити от її поганю в Начадив. Я вже й забув який той тютюн на масть. Заграничного тобі буду купувати. Велике жалування платиш. Що ти там бубаниш? Сказано тобі, щоб пощучу вилінню. Та воно. Ні? Вже коли б швидше дослужити догода, хай йому біс, щоб я застався в цьому пеклі. Ну, а як я звелю громаді присудити вік отут тобі служити? І ба що громада примусить. Звісно, громада – великий чоловік. Ну, то, -то ж бо є. Я тобі ще вчора наказував, щоб коні вранці були перед порогом. О, та я вас вчора і ввічі не бачив. Ви ще проти понеділка загадали мені, і коні стояли цілий понеділок, і вівторок до обіда... Майчать! З ким це ти губу розпустив? Сказано ти, щоб по що човелінню? Та про мене я й піду, але ж я запевне знаю, що ви й сьогодні не поїдете. Ну-ну, базікай! Свинота. А звісно. Ти хочеш, щоб я тебе по мармізі затопив? Хіба це первина. Бийте на тебе начальство. Ху! Ху! Чи який? ондечки бомага, якийсь чоловік привіз. Такий із себе орядний, у синій чимерці, з бородою, в картузі і шарпом шия замотана. Так по писаря! Та його тепер із собаками не знайдеш. Він ще позавчора поїхав на куторий кумував. Щоб він мені зараз тут вродився, а закинь мені, що побіжить. Ну, живо! Щоб одна нога мені тут була, а друга там. Пощучу в лінню. Одна пасть. Сторож пішов. Старшина взяв пакета, розпечатав. Від кого ж би цей пакет? <кхе> предписываю ага предписываю онному волосному управленью принять е Енергічні мері? Що ж воно означає «нергічні»? А ну далі. К. Самоскорейшему составленню систематичного та й довге яке слово. У козителя. Що? У -ука указателя, указателям. І катери. кар кар не. Мабуть, вже як писар прийде, то вдвох розберемо. Бо я сам ще до цього не доїхав. От як припишуть, що розіскується пара лошадей, масті гнідої, на лобі біле п'ятно, або в уїзді з'явилась на рогатім скоті чума, прийнять мері. Так тут же й без писаря я знаю, що ці документи треба покласти під сукно. Одначе сьогодні треба вже безпременно поїхати по ревізії. Так куди ж це писар поїхався? Як погано на похмілля. Не годиться щодня пить. Вчора пив, позавчора пив. Стривай. Який же це у нас сьогодні день? «Що воно таке? Первого октябра. То це ж було либо на тім тижневі. От вже не люблю без порадків. Казав вже скільки разів писаний, щоб щоранку встановляв число, щоб часом не погубити нам днів. От й календар нарочито купив. А тут стоїть первого а первоктя, брат, ж було на покрову, а на покрову я був у ярмарку. Хать тобі! Загубили день. Тривай. Як же це воно? На тим тижневі у п'ятницю приїздив Становий. Так, Становий. У неділю була сходка. Увечері приїхали до мене куми мої, матушка і Писаломщі. Так, у понеділок гуляли цілий день, а ввечері приїхав і Піп. Ну а далі що ж було? Було ще чимало гостей. Старшина Скандалупової, письмоводитель з жінкою, Опадня наша штукарка запровадила моду, щоб кожен раз, як один другого, почастує, так, щоб зараз і поцілувалися. Ей, пішло частування. Матушка з писаломщиком цілуються, а я хе -хе -хе, з письма водитишаю. Там такі гарячі губи, що аж пошить. Одначе їй все-таки далеко, до Пріськи, до Московки. От молодиця, так молодиця. На виду, як на кір горить, а як йде вулицею, так аж земля. Під нею двигти. ах, матирйовінька. Шкода, що я жонатий. А то стало б як начальство, так зараз би. Ви... А ото на тім тижневі у середу, уночі, трохи-трохи було не вскочив, як кажуть, у нікуди. Тільки що підійшов я до Пріщиної хати, аж стара риндичка своєї хати рип дверима, а хто то питає, добувається до Московки. А я зігнувся та попід загатою, попід загатою, та навтюки. Вона ж як зацькує собаками, кляти я пес трохи литок не полатав начальникові. Треба буде притекола зробити, щоб вона того собаку на ці пури держала. Входять стара баба Риндичка і п'яничка Герасько. Помагай біть, з п'ятинкою бувайте здоровенькі. Хіба ж сьогодні п'ятниця? А як же? Звісно, що п'ятинка, та ще й друга після покрови. Так тощо, чи не помиляєтесь ви? От так пак. Щоб я та помилилася. Та як же це воно так сталося, що сьогодні вже п'ятниця? Я б там незвестен. Один Бог. Та че ж пригадайте на здоров'ячко. В понеділок ваша сусідка, а та шолодива кишка, габка підшипана, та залила сорочки в жлукті, а я й присикала з неї. Чи не сором кажу тобі, молодиця, не знати, що в середу праздник? Праздник? Так точно. Праздник Святого Хоми. Коли ж ти попереш сорочки, що сьогодні кладеш у бук? А тут ви, бувайте здоровенькі, вийшли з хати, та й почали на нас гримати, що мене так погано налаяли. Стало бути, у вас була почесна бесіда, а ми своїм валтуванням перебаранчали вам гуляти. Нічого не пригадаю. Віри стара, що ми начальники так заклопотані. А звісно, начальство, як можна. Та як же мені цього не знати? Ви ж один, а нас в міру скільки? Тут треба дві голови на плечах мати. Адже ж і покіночок, царство йому небесне, вічний, поки його душенці був за начальника. Чи по-простому сказати, за свинопаса коло громадських свиней. Та так бувало заклопочиться, так заклопочиться. Він лебонь від горілки вмер. Умер, голубчичок сивий, через великі клопоти й пив. От через ті клопоти іноді і я п'ю легше якось на серці, як вип'єш. <рес> вірно, вірно. А як же? Горілка вона зараз таки тобі витягне від серця. Так і бачиш, як той клопіт гарячою парою з рота виходить. Еге, ото ж, кажу, було в понеділок. А у вівторок я бабувала у зіньки Тухленкової і принесла вам папілясту курочку і прохала на родини. Курочку, отже й цього не пам'ятаю. Ще ваша жінка Андріюна, нехай будуть здоровенькі, вам на радість, а мирові на втіху. Взяли у мене ту курочку і пошастували мене тим Спасибі їм, повнісінький стакан випила. І був я на родинах. Ба ні. Ви з тим, що у вас бесіда була А так заклопочись, як ми, начальники, іноді заклопочуємось А в всереду після обідні до вас ще під'їхали гості Батюшка і ще з якимись людьми У середу, кажеш? Геш, а вчора посварилася я з прискою Московкою І приходила до вашої милості скаржити З ким? З прискою кажеш? З нею? Так точно. Та це ти навспряшки? Чи, може, дуриш мене? Навспряшки? Та я їй цього не подарую. Помагай тобі, Боже, оце інтересне діло, інтересне діло. Ви ж самі вчора сказали мені, щоб я прийшла сьогодні. Бо ви вчора, вибачайте в цьому слові, були т'яненьки на здоров'ячку. Клопоти. Що у мене то клопоту стара? Так, стало буть, виходить, що сьогодні п'ятниця. Ху, слава Богу, що хоч знайшли день. Та тут не то, що день загубиш, а й їсти забудеш. У вас же того клопоту повна голова. Більше. Через голову поється, Так хто ж? Нам? О, пол'ється. А ти ж, Гераську, по якому ділу? Це ж мій свідок. Так точно, господин старшина. Ти, стало би, чув, як вони сварились? Так точно, вірно. Ну що вони били ж, так я б не звістин. По закону, значить, по правді. Так хіба у нас земля Істина істинна я правда, амінь і весь обман на лицо. Підеш поклич приїжку Московку, так ми зараз і суд чинимо. Чиніть суд праведний, як перед господом милошерним. Бо вони проклятущі баби. Їм би обом небезпременно треба задубити манатки та березовою кашою, щоб не клопотали. Бо вони анахтимуть так точно, ваші благороді. Ви дині сюди, перед мої очі, пошучувалінню. Що, приведу? Ніся обіждать, я її анахтиму, кажу, клонить старій і нікоторого діла. Постанови, кажу, чвортку, і Бог тобі простить. Сказав, постанови чвортку, правда? Не сваріться, кажу, бо чистий калавор з Герасько вийшов. Треба ж, мабуть, і писаря підождати. Ой, баточку! Розсудіть же ви мене самі Та розсудить то можна Але ж мені може прийдеться Довго знімати допроси Спріски. А тут треба мені їхати по ревізії Якби можна Це діло До завтра під сукно. Ой розсудіть же мене Бо як не розсудите То не витритлю Та я ж Ой розсудіть же мене а я, батечку, вам завжди у пригоді стану. Пам'ятаєте, якщо ви не були за начальника та позивали з Тихоном за кожуха? Мало я тоді греха на душу взяла. Ну те, що колись було, нічого згадувати. Нічого вже з тобою робити. Так кажи, товком, за що там у вас взялося, з якого побуту горщика розбили. Ой, батечку... Та тут таке, що як до ладу розказати, то й волосся догори горі полізе. Адже ж ви знаєте, що мій город та виходить якраз раз Тилицею до її повід. Потилицею Так і запишемо в протоколах. По Ще мій покинечок, царство йому небесне. Вічний покій його душінці, і всім помершим душам вічна пам'ять. Ото кажу, якщо мій покійничок живий був, то й викопав рів проти її повідки, щоб стало бить, звернути стежку з її дворища понад дрову. Бо вона було, як іде чи проти череди, чи в поле, то Та так тобі і праця через мій город, а, так і праця. пострівай! Я бачу, що це діло дуже заплутане. Доказательства маєш? Риндечка вийма пляшку горілки, чарку і низку бубликів. Оздечки. Хіба ж я честі та вашого звичаю не знаю? От бачиш, може б, я й не пив сьогодні. Коли б не таке голівне діло. Мивости просю. Приходиться випити, щоб у голові. Пожалуйте, звольте самі. Пошли ж, Боже, помершим душенькам царства небесне, а живим на здоров'ячко. Милости просимо. Владеру покорно. О, тепер трохи неначе наче ясні ж діло. А як же, воно зараз у голові розвіднеться, Закусіть же бубличком. Шо воно ніби щось задзвеніло в вусі? Ото -от -от так похмілля порує, що одзвінить. те ще. Та, пожалуй, чорка в тебе невелика, то воно можна <кхем> ще по одній. Я вам скажу, що по манісіньки краще пити. Каже... Ой, чарочка ж моя, сифорушечко, ой, потіж же мене, моя душечко, милости прошу. О, тепер неначе замовкло у вусі, як пощучу в а собі ж Та я вже не вам кажучи, своїм свідком випила зотри. Дай же, Боже, щоб пороги мовчали, а сусіди не знали. Ото ж кажу, як викопав мій покійничик, так відтоді пішла проміж нас щоденна сварка. Щоденна? Ну так ми й запишемо. Та я щоденна. Вже не, не, не, не щоденна, коли я своїми очима бачила, як вона щоранку божого виносить та й висипає попіл у мірів. Я її докоряю та взичаю, а вона мовчить, неначе не до неї річ. Мовчить? Звісно, губи мовчать, а всередині що? Ну, е, що всередині, хоч воно і цікаво, так це ж доділа не касательно. І що ж би ви думали? Отакічки От щодня, висипаючи попіл, зарівняла мені рів зовсім. А це ж і стала я думати, чого це їй отаке на капось мені поїти? Чи немає тут якої іншої пристиг? Сидю я на тим тижневий ливонь проти середи. Чи проти вівторка? Ба так, проти вівторка. Бо в понеділок я ходила по зіллях в Дирійову балку. Та ще яка мені притичена трапилася. Та що таке? Ти вже розказує все до чисто, щоб діло було як на долоні. Тільки що це перейшла я лощиру і простяглась на уманя через термін. Як це з-під моїх ніг, заяць. Плих, плих, плих, плих, щоб мені язик опух, коли брешу. Заєць кажеш? Чи це ж до діла касательно? Та як же ж воно не кусательно, коли то не заяць був? Не заяць? А що ж воно? Та кажу ж вам, що схопилося, так плих, плих, плих. Та це вже записано, що плих, плих. Так ви думайте, що і справді то заїзд був? А що ж таке? Нечиста сила! Та ну! Правда! покотив, та й покотив через гору. А я зараз таки тричі перехрестилась, а далі сплюнула на лівий бік. І що, ще з? О, як язиком злизало! Як язиком злизало! Ой, стривайте шо ж! це я наказала! Ото вже як зовсім стемніло, сидю я собі на прізьби, та й задримала. І сниться мені, що я молода, та така хороша, хоч з лиця воду піли. Ну, це ти почала розказувати сон рябої кобили. Та я ж таки була хороша молодою, така хороша. Ну, я б цього і не подумав. Минулося. Та за мною порубки бувало так мордуються, аж попорони зайдуть, аж тини трещать. Це ще було, за царя не питаюла. Ти діло кажи. Стривайте ж, бо. Ото й задримала я. А щою? Щось няка на мого рябка. Ви знаєте мого рябка? А, так його рябком тражнять. Оце треба у притикол записати. А чи не пора нам підлить? Чорнила в чорнильницю, бо воно щось неохотно слухається. Дай же, Боже, щоб усе було гоже, а що не гоже, того не дай, Боже, милости просю. <кхи> Добра, Орілка, оце така, що тільки б мені й пить, ну, доводить да діло до краю, що це він пріски не веде? Так кото чую, щось ня на мого репка. Ня, цю -цю, ня. Слухаю. А що вона? Приманила його до себе і дає йому щось з своїх рук. Я до неї стихенько я визвалася. А що то ти кажу? матері твої, станать болячок і сім пропасти. Що ти ти робиш? Нащо ти чужу собаку годуєш? Щоб знав, каже, мене, та не рвав. Ох, як прийнялася же я її коренити. Лаю на всю губу, а вона мовчить, та все годує рябка. Далі я з пересердя плювнула, так таки голосно кажу. Фу, фу, тобі дія, дочко. дочка. Куди це ти плюєш? А ти плює прямо в пальтрет. Та на цей бік. Продовжай. Аж другої ночі сидю я на печі, а в мене у печі виконечко якраз проти її дверей. Сидю я, а чую мій рябко, на когось гавка. Я мерщий прожолом до віконечка, а щось чим чекує через мій рів прямісінько до неї підійшла до дверей, поторгало. І стиха промовила, відчиніть. Коли це було, кажеш? На тім тижні, у середу. На тім тижневі? От так штука. Ти сама бачила? Своїми очима, щоб мені повилазило, коли брешу. Держись, Василю Берега. А не запримітила ти його обличчя? Та що тут? Це вже всім людям, звісно. Нібито і ви не догадуєтеся. Я? Слухай, стара, ти не тея, не кажи будь ласка жінці Бо ні, скажу жінці Чи ти не здуріла? Вона мене лихословила перед усім миром, що нібито я вкрала в неї півня Якого півня? Чорного жовтим хвостом Та я й на подвір'ї не бачив такого півня А от так же і я його точнішенько бачила Вона пощикує, вкрала та вкрала та я їй щель мені дасі виб'ю очі з її чоловіком хвайдником. А холодні ти часом не сиділа? За оту задріп, за оту не чупай. Брешеш, брешеш, стара. Ще одно уразливе слово, я тебе під дванадцять замків пошучу в Велінню. Мене під дванадцять замків, за оту у грициху, та я їй швидше вона... За вас... яку грициху? Кажу ж вам, що то Грицько добивався до Приськи. Грицько? А він же ж він. Так ти ж так і кажи. Розболтай чорнило, а то вже зовсім загутло. Милосте, працю, він же кажу вам, він. Геш, а то вчора вранці, <клух> виходжу я з своєї хати, Аж і вона біля свого порогу крише закришку у борщ. Поздоровкалась я до неї та й кажу а яке це до тебе гості добивалися у глупу північ, чи не чоловік, кажу, повернувся з служби. Вона на мене як витрещилась, також би словечко. Я її дорікаю, а вона мовчить. Чи тобі і не стид, кажу, та не сором. Чоловік твій служить, може, побивається за тобою, як пташечка у клітці, а ти так за ним журишся, що чужих чоловіків до себе вночі принайдуєш. Вона слухала, слухала, далі встала, повернулась до мене потилицею. О, щоб, щоб я пропала, коли при... І свідок усе ти бачив? Ні, серденько, не бачив, тільки... Це діло треба розжувати. Тут треба підкріпити доказательства. Входять гераська і пріська солдатка. Добридень вам! Здорова, ягідко! За яким ділом мене покликали? Як ти посміла мені... Старий жінчин. Не присікуй стара, бо я тут начальник. Як поживаєш серденько. Як горох при дорозі. Хто тільки не лінується, той не вибива мені очей. Аж яка ти хлоня, свята та бога. Мовчи, стара, кажу ваші благородні, з ними настоящі кала. Мовчать! Мовчать! Так кажеш, як горох при дорозі. То що ви з нею цяцькаєтесь? Ви до неї гризно, а не залицяє. Ти мене будеш вчити, як до проздій мати. Ти мовчий, ані писний. Мовчать. Вони їх благороддя, вони понімають так тошно. За яким діло мене покликали? Мені ніколи тут з вами потякати. До вечора ще не близько, ще успієш побачитись. Ой, не лізь ти бабу осою вічі, бо прилюдя хвилою. Ти мене лаєте, ж та ще той на світ не народився, щоб мене риндичку перелаю. Та я вам ісонатися, бабу, бо я за Що боячу. Та чого ти не даваєш? Та, та шо це геть я, я, я на дитинці добро знімаю, що з ними. Старшина випихає з хати риндочку, а потім і Гераська. Геть під три, чорти, вони краще розуміють. На силу я діждався того щасливого часу, що бачу тебе наодинці. Велике щастя! Чого ви мене кликали? Присядь, присядь. З якої речі? Коли б ти знала, яка ти красива. Красива, та не для вас. Та спитай, котру хочеш молодицю на селі, яка б не рада була, щоб старшина до неї залицявся. Ну то й посилайте за тими молодицями. А до тебе? А до мене облизня спіймаєте. Справді? Ну-ну, рукам волі не давайте, бо й волосся вас на бороді не застанеть. Так ти так з начальством. А хіба ви на те начальство, щоб прилипати до чужих жінок? А холодну не хочеш? Не задля мене та холодна мурована. Побачимо. Та ти, дурочко, подумай краще, ну чим же я невдатний себе? Вдатний? Та не мій. Залицяйтеся до своєї жінки. А до тебе? Та кажу ж вам, що зась. О, чортяка його принесла. Однажды собиралася компаня в карбасе, І кожен там говоривал на своє вязи. Капальковал до своих язычек, Какие ведь по немецкому, Ай-я-я-я-я-я, А турок по турецкому, ай я я А турок по турецкому, ай я я А русский похвабрее всех, Да в турку тумака, А немыть похитрее всех, Да вытягу с капака. Они мысь похитрее всех, да в тягу с табаком. Василь Мирош, душа моя, как ваша драгоценная. Вы только пьянствуете, а тут дело полно лава. Всё, тестуем в лучшем культурном состоянии. А-а-а, кумушка! А яким таким екстреним требаєм? Спитайте їх! А ви це коли вспіли покуматися? Недалі, як 1 октября, на покрову Пресвятий Богородиці. Тим, то ти така і смілива, що вже з підручним начальством покумалася. Ба ні! Я такий зроду сполохливого кодла. Ви мою кумушку не смітьте обіждати. Тому хоч я й підручний, не можу задать начальству таку цивілізацію. вони вже мене й холодною стращали. Хе, та то я шуткував. О, холодна, нехай буде холодною, а нам пора погрітись. Кума сідай. Василь Миронович, душа моя. Ні, у мене вже й так у голові гуде. То, мабуть, не буду пити бо треба ж нам по ревізії їхати. Пустяк діло, вип'ємо і поїдемо. Простю покорна. Там получена якась бомага. Прочитаємо і резолюцію покладемо. Приписую анамалосно проле. Ревізія воно дряпа, а? Откатегаряем всю систему в свое время. Пустяк внимания. Не уже під сукну? В архив. Кума, чарочку. Ніку не спасибі. Я. Від мене чарки горілки не вип'єш. Ти ж була кума моя, ти ж була люба моя, ти ж була селом ідеш, ти ж була в будеш, ти ж була, куди йдеш, не минеш, повернися, подиви, поцілуй. Усю, всю. Ой, не можу, не можу. Як бачу, коло цієї молодиці треба інші заходи, то викушайте вже на мирову зо мною. Я з вами не сварилася. Кума у тебе хата простора, а я після завтрого минилік вари ріж, печить, твоя страва, мої гроші і моє питво. Ех, Василь Миронович, не вмієш ти з бабами діло робити. А -а -а. Чи так, кума? Ну, кумасю, не народіть чарки. І я прийду на мене. Та вже, звісно, не вижену з хати. Шелестян Саватович. Шелестян Савачеві. Та все рівно. Позвольте вашу пляшечку, ще я почастую вашу кумасю Пермете Ой ні, це вже буде багато Та не буде мало, мерлете З нашої сестри ласкою все можна взяти Ха -ха -ха -ха. От я вже й п'яненіка А по-другій ще від мене Ужалейте, куди три, нехай і четверта доганять. А, а ну, хильніть! Ай, молодець Василь Миронович! Ей, хто там? На пляшку піди шинок і принеси ще дві. А ну, сміливіше! А смурий! Василь Миронович, нельзя. Кума. Починай пісні такої шабажи. Гусар на шаблю опирався. Болкою гордості стоягом. І з милой йому прощався. І на прощав і сказав Не вмію я такої уже и пьяна. <laughs> Починай своей, а мы с Василием Мироновичем пьяхлемо. Бач, якого вони тут протиколі здіймають. Бери, стара, зараз мені, а то я тебе чортову кочергу. Знаєш мене, пошучу в лінню. О чом спор? На основанні якоїсь статті? Вислухайте ж мене, Шаластян Салатович. Саластян Савачий. Ой, батечку, не вимовлю ж я, що вона тільки зробила. Ви тільки подумайте, ну не гнівіть, бога, баба, ну чи я б такі стыда не мала? Та <звіст> да не можуть бути. Чиста я горі. На що я ще калагор? Що я повернулась до вас потилицею, це правда. А останнє. Погляньте це... зараз, ну ви ж таки сусіди. На ти горілку! О, от і мирова підоспіла, це вже наша. А ну, хто моторніший, частуй, бо я вже розварився. Позвольте, я спомню, хіба у нас земля безрозсудна? Смирна. Сідай, стара, біля старої кумася. Лавку сюди присуньте. Так. Василь Миронович, на почетное місто, біля Кумасі, пожалуйте. Гараська тут. Все вірно. Кумасі, поцілуйтеся старою. А чому би не поцілуватись? Ти думаєш, що мені тебе не жалко. Ти та ж така молода та така хороша, та як та сиріточка. Нікому тебе не приголубити і пожалувати. Годі, стара, цілуйтесь. Цілуйтесь, начальство вели, цілуйтесь, чортові сороки, Настоящий калавур з ними. От і сабаш. Василь Миронович. Тепер же й ви випійте від мене дві Бладеру покорно от вас завдоволствуєм Василь Миронович, душа моя не вались Держусь ще й вас содержуюсь Присю, поцілуй мене, поцілуй начальство Нехай як виясниться. Чи я ж тебе та й не жалую, моя голубочка? Завтра прийди до мене, я тобі і бурячків, і капусточки, і картопеньки. Стара, не задержуй чарки, може ще хто хоче випити. У старовину не так співали. Ой, хто п'є, тому наливайте. ТОНЕ ПІЕ пьє... За хріп! Ех, шкода! Боїм клопоту хлопоту, настоящий калавор! Входить сторож. Коні готові! Сьогодні вже годі їхати по ревізію! То це знов коні стоятимуть! Не твоє діло! Внеси сюди дзвінок! Ну, ходім бабусю додому! Ходімо, моя дитина! Стой, кума! Кататься поїдем Е ні, кумцю Пий кажуть, та ума не пропивай Спасибі за честь Спасибі, що помирили Я тобі, моя люба І квасольки, і огірочки дам У мене хвалити Бога уродила Тільки не сваріться Прощайте, Шелестян Салатович. Шелестян Саватович Спасибо вам, что помирили нас. Посияло и Твоїм клопочу, ну що вони ще. Я... Прощавай, прощавай. Зовсім п'яний Гірасько замість дверей пішов у шафу. Писар бере його за коміра і виштовхує геть за двері. Еко свинота. Нажреться так, що і. А! Навіщо вам дзвінок здався? Не твоє діло. Ня, конячки, ня! Поняй, поняй, звертай на цю боївку. Та не задергуй, бо пристяжної. О, їхав по ревізії. Ха -ха -ха. Ну, буде з нього, нехай їде. А я поїду на хутори другу ревізію робити. Пиши, Пріавор, Чистоє горе за цими п'яницями! І який я тільки з ними мучений! А! Добра ревізія! Це знов на цілий тиждень! Цей дома окружлятиме, А той – хуторах. І вже Хай ему враг, чтобы я остался в чим пекле. Я так и высчитаю, сколько мне осталось день служити до года. Радіовиставу по ревізії за одноіменною п'єсою-етюдом Марка Кропивницького. Ролі виконували Василь Василько, Георгій Бабенко, Іван Твердохліб. Це був театр перед мікрофоном. До наступної зустрічі!